נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד. לא נכחד עוצמי ממכה, אשר עשיתי בסתר, רוקמתי בתחתיות ארץ, גולמי ראו עיניך, ועל ספריך כולם יכתבו, ימים יוצרו, ולא אחד בהם. ולי מה יכרו רעיך אל מי עצמו ראשיהם, אספרם מחול ירבון, הקיצותי ועודי עמך, אם תקטול אלוהו הרשע, ואנשי דמים סור מני, אשר יאמרוך למזימה, נשו לשווא עריך, הלא משנאיך אדוני אסנה, ובתקוממיך את קוטת. תכלית שנאה סנטים לאויבים היו לי. חוקרני אל ודע לבבי, בהנני ודע צרעפי, וראה אם דרך עוצב בי ונחני בדרך עולם.